Oh In alhamdulillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu mayyahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلِ الْفَلَاحَ دِيَالَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Gjithë falenderimet dhe lavdërimet janë për Allahun subhanahu ta'ala, zotin e gjithësis. A të falenderojmë dhe prej ti ndihmë dhe fali i kërkojmë. Këkojmë për Allahun subhanahu ta'ala që në falë gjynahë e tona dhe të narua nga punët dhe vesë e tona të këqia. Ate që Allahu e udhëzohë në rrugën e drejtë, asë kusht nuk mund të adhëvjoj nga kjo rrugë dhe atë që Allahu e lenë humbje, Askusht nuk mund ta sill në rrugë të drejtë për veçti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar më me të drejtë për veçan Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Ti. Ka than Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullart, O ju që keni besuar, frikësojeni Allahut me sinqeritet, e mos ndisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman në besimin Islam. Të ndëruar shikues të televizionit pashës, ju përshëndes me përshëndetjen e banorve të gjenetit. Esselamu alikum u rahmetullah. Ja të kemi bashkë për sëri në emisionin e radhës, në ciklin e emisioneve për moralin që plasin për moralin dhe etikën nga i cilat duhet karakterizohet gjdo muslimanë, Në këte emision, dhëtë flasim, insha Allah o ta'ala, me lejnë dhe vullnetin Allah o, o ta'ala, për një virtu të lartë të mëslimanit, pikrisht, të të bëjmë fjal për falenderimin. Allah o i lartë madhëruar, në kuranin famë lartë, thot, vajnë të udu një amet Allahi, la tu hësuhë, inë në linsane, la, vol la volumën kefar. Nëse ju do të përpishen i të numroni mirësit e Allahut, nuk do të arini i të përkufizoni, i numroni do të ato të të përlogaritni, por njëri ju, vërtet njëri ju, është i padrejt dhe përbuzës. Shumisa njërzve mendojnë se mirësit ku fizohen vetëm në ato materiale apo mirësit të dukshme, si që është pasuria, sigurimi mjetëve të jetesis e tjera. Në fakt, këta ka nga buar nëse mirësit e Allahut sëfana ota alas në të sikur që o përmëndën dhe në jetin e saposituar, janë të panë numur ta, ato nuk mund të përlogariten, Nisho ku i profetit sallallahu alaihi wasallam e Budardai radhiyallahu anhu thot kush nuk njeh begati tjetër veç atyre të mirave materiale ky njeri ka mangësi në dituri dhe shumë pranë dënimit njerzit për shkak të ignorancës nuk i konsiderojnë mirësi të mirfillta ato mirësi të cilat i gizohin të gjithë së bashku në këtë planetë në të cilin jetojmë. Dhe gjendën me shumisë dhe të pak u fizuara, pak u rësimë në naturë. As kush nuk e ndinë vetën të privilegjuar në to. Të gjithja të barabartë. Pre këture mërsive është ajri, ujë,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 prisin e besimtarve Harun Reshidin, Allahu e më shiroft, e këshilon me fjalë mjaf prekse, sa që Haruni filon të, të qaj. E bërdi për të qarë, nërko Haruni thotë, kishte etje, më silin një gotë uj. Pasi ja silin në gotën e ujtë, djetari thotë, o prisin besimtarve,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 janë shumë e shumë më të më dha në numur, në sasi dhe cilësi. Por pak njëres i vlerësojnë këto mirësi. Pre këtyre mirësi, mirësive të padukshme, është spari mirësia e diturisë e njohje sa laudës fanë o tala. E njohje së se sekretit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 Më madhja mirësi që gëzon njeriu mbi faqen e dhëut është mirësia dhuntia e Islamit. Ne duhet të falenderojmë Allahum, ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë musliman. Që na ka bërë prej atyre që njehsojn Zotin e Lartmadhëruar në adhurim. Në një në besimin e pastër monoteist Dhe falenderojmë Allahun së fana o tala që nuk ka, nga ka bërë pre atyre që e fyëjnë dhe ofendojnë Allahun e lartë madhruar dhe i përshkruajnë ati cilësit më të vulta e të shëmtuara. E falenderojmë Allahun së fana o tala që nuk nga ka bërë asë si ata të cilët shpifin dhe Allahut e lartë madhruar duke i përshkruar ati fëmi. Një djetari ma thot,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 Mirësit të tjera. Eshtë mirësia e bulimit dhe e fshehjes e gjunahe dhe. Sa gabime dhe gjunahe bëjmë për dit, po sikur këto ti merte vesh ndo një njëri u jonë, i afort apo i largët, po sidomos të këta aftërmit, a do tërproheshim? Sigurisht që po. Po sikur të publikoheshin këto gjunahe dhe gabime që në bëjmë, A do të urproheshim sigurisht që po. Pse nuk turprohemi për Allahun subhanahu wa taala? E pse nuk i falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për atë mbulim të bukur që na ka bër për gjunahet? Ne jemi gjunahtar dhe na paraqitet të tërë sikur jemi prej eulijave të devotshëm, dhe shumë të devotshëm fal mbulimit të bukur që nga ka mëndësuar Allahu sëfëhana u tala, e lusim Allahu sëfëhana u tala se në imi vërtitë rober gjunahë qarë, sikur se nga i ka mëluar këto gjunahë në këtë bot, ashtu të nga i farë dhe në botën, në botën tjetër. Sikur Allahu sëfëhana u tala të ja përshpeton të njëriut, në dëshkimim për gjithë gjunahët që bëndë të nuk do të mbetë i këmë njëriu, mi faqen e dheutë.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 thot zote i lartë madhruar në një hadith këtësi, gjuna sharët, të mose më basin shpresin nga mëshira ime, unë jam u eriju miku, miku i tyre, mbrojtës i tyre, kur ata pendohen, dhe kur nuk pendohen, i kuroj, duke i spravuar me fatkejsi, me qëlim për të va pastruar gjunahet. Më mirësi tjetër,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 qëfar të kam vetur ty për e mirësive që falenderonë Allahum, subhanahu ta'ala. Ndërsa këja e këthen, kërë obi dhe bodhë shumë i thot, subhanahu ta'ala. Lavdia i qoftë Allahut. E si mos e falenderonë Allahum, subhanahu ta'ala, për mirësit e më dha që më ka dhuruar, kur unë jam i vetëmi njëri që e kujtojë Allahum, subhanahu ta'ala, në këtë fshat. E njehë, e njohë, Dhe adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Brenda mundësive të mia. Vontia e shëndetit. Mirësi e çmuar. Ebudarda ai radiallahu anhu thot shëndeti është pasuri. Ndërsa një dietar tjetër thot Bekr el Muzeni Bekr el Muzni Allahu mshirof thot tek muslimani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 njëri ankohet për gjendin e vështirë ekonomike, ndërsa dhe këtë djetar e pyët. A do dëshiroj që për humbjen e një syri të do më shpërbleshe me një qënë mi dirhem e jodhë. Po mirë. Po për humbjen e një dore gjithashtu të të jemi një qënë mi dirhem absolutisht jo. Dhe vazhdoj kështu t'i përmëdhëm tisa mirësit të allaut, së panë o talat, në trupin e ti, në shtetin e ti. Dhe pasi përfundoj, i thot, ah, po e shohë, se ti po se doke qindra e mira mirësi. Si, si të themi me gjuhën e sotme, ti qenë ke milioner. A nuk e tur që ankoesh para allaut, së panë o talat,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 i tha, e falenderojë Allahun e lartë madhruar për ato mirësi për të cilat nuk mund të midhruoj askusht tjetër përveçti. E falenderojë për mirësin e shëndetit, për duart, për këmbët, për gjithë shka dhe nisi të vaj... përmënte mirësit me radhë. Mirësia e sigurimi të pasuris dhe mjetëve të jetesis. Në faktë, këtë mirësi e njohin shumë njërës, por kanë koncept të gabuar, ndërsa profeti sëllallahu a.s. në jep konceptin e qartë dhe të drejtë kësaj mirësie, kur thotë, kush gëdhijet në shtëpin e ti i sigurt, i shëndet shumë në trup, trejgjera, i sigurt në shtëpi, i shëndet shumë në trup, dhe ka ushimin e ditës Jo ushimin e një viti, apo të dhjetë viteve, ushimin e ditës, kësë si kur të këtë poseduar tërë dynjanë. Dukë e rëvlerësuar mirësitë allautë, subhana o tala, maksimalishtë, në arim të falendurim allautë, subhana o tala, ashtu se si gjithdu, dhe për të vlerësuar këto mirësi, në faktë, profeti sëllallahu aleyhu sëmë në mëson, në jip një regullë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 Të dëruar shikues. Shumë njerëz i konceptojnë shumë gjust mirësitë e Zotit. Por ta dhe falënderimin ndaj tij. Por ta të jesh të falënderosh Allahun do thot, do mjafton të thuash shükur Zot. Shukr, ë, eh, falënderim ose alhamdulillah. Por kjo është vetëm një formë falënderimit. Apo një prej mënyrave falënderimi shprehet në disa mënyra, me gjuh, me gjuh, me zemër dhe me gjumëtyr. Ta falenderosh Allahun së fana o tala ta me gjuh, do thot për mëndësh begatit e ti. Ti shprejsh falenderim Allahus së fana o tala ta duke folur për ta. Thot zotilart madhruar, o më mabiniamet i rabbike fë haddith, e ti për të mirat e zotit të flit. Fudel në ejadi radi Allahun hukat thënë, njerëzit e mëndshur, thoshin se përkujtimi begative të Allahut,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 kush nuk i falenderon njërzit nuk ka falenderuar asa Allahun së fanautala të folurit për begatit e Allahut eshtë falenderim dhe lënja e ti eshtë mohim falenderimi me zemër dhe thot që ti pranosh dhuntit begatit e Allahut së fanautala dhe të besosh se ato jam vetëm prej Allahut dhe ta duash të dhuruesin e begative të pa fund me ta duash me gjizemër dhe jo vetëm kaqë ditar thon dhe i gjithë bukur ma di thon të gizohesh për mirësitë që Allahu u dhuron të tjerëve, dhe të mos të kesh të mos i kesh zili njerëzit. Njëri i mençur thotë, është mos e natyrshme që një që zemra ta duan atë që u bën mirë. A nëse dikush na në bën një të mirë, ne nuk rreshim së falëndëruari. Por është shumë e habitshme dhe mirë për ato zemra të ngurtë që nuk e duan Allahun, Dhuruesin e gjithë mirësive. Falenderimi me gjëmtyr dhe thot që të përdorësh të gjitha begatit e Allahut së fanë o tala në bindjën dhe ti pa e këndrështuar Allahut së fanë o tala. Si kurse thotë Zotë i lartë madhruar, u e amelu e lë daud shukra. Dhe veproni duke falenderuar o familia e daudit. Habia me madhe është me atë njëri i cili gëzon mirësi të Allahut së fanë o tala dhe me këto mirësi a e këndrështonë Zotin, Zotin e lartë madhruar prandaj djetartë e hershëm, për e të parve tanë dhe vodhëshëm, e kanë konsideruar lënjen e gjunaheve si piesë shumë të rëndësishme të falenderimit. Iben transmitohet se Iben Munkediri i ka për, kur ka par një djelosh duke e nga smuar një vajzë, i ka thënë o birim. A kështu po falenderonë Allahun për mirësit që të ka dhuruar, të ndëruar shikuesë, Ndallim i këtu në fund të pjesës e partë të këtje emisioni për të vazhduar bidh një la, me legin dhe vëndetin Allah s.f. Morar të lartë të muslimanit në vazhdim, insha Allah s.f. rishihemi pas një pauzët të shkurtër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh. Bismillah, wa alhamdulillah, o salatu, o salam, ala rasullillah. Nëruar, shikues, vazhdojmë pjesën e dyte emisionit kushtuar falenderimit. Qysh në fillim të këti emisioni për mënda se njerëzit nuk jadin vlerën falenderimit vetën pasi që unë basin ato. Për shemull, për shëndetin. Shëndetin nuk e vlerësojnë shumë njerës. është thënë që shëherët se shëndeti është një kurorë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 rrinin të ndë, para se të mplakesh, shëndetin të ndë, para se të smuresh, pasurin të ndë, para se të barfëroesh, kohën të ndë të lirë, para se të prokupoesh me pun, dhe jetën të ndë, para se të vdesesh. Vërtit, Allahu Subhana Mu Taala në ka dhuruar mirësi të mëdha, por fatkesisht, Pak janë ata që falenderojnë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e dhuruara, pak janë mirnjohësit. Foth Allahu subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiy ash-shakur." Pak për robërit e mi janë falendërues. Allahu subhanahu wa taala i ka ndar njerëzit në dy kategori: në falendëruesa dhe mohuesa. Gjëja më e urryer tek Allahu subhanahu wa taala është kufri, muhimi, dhe gjëja më dashur për të është falenderimi mirë njohja. Allahu i lartë madhuruar thot, inna hadejna husedila, imma shakira uva imma kefura. Ne u dhëzuam në rrugën e drejt, pra e u dhëzuam njerimu në rrugën e drejt, a jo se do tjetë mirë njohos, ose përbuzës. A i që dëshiron që të vazhdoj, të shioj mirësit e Allahu së fanë o tala, dhe jo vetëm, por gjithashtu këto mirësit të qëtohen, duhet të të regohet mirë njohës dhe falenderues ndaj Allahut Subhana Votala. Thot zoti i lartë madhruar, la i në shëkërtum, la e ziden në kum, va i në të këfuru fa i në adhabi, le shëdid. Nëse të regohen i mirë njohës, unë do të washtoj edhe më shumë begatit e mija, ndërësan nëse i më honi mirësit e mija, atëhere vërtet dënimi djeni së dënimi im është i rëndë. Ne du të njohim falenderuesit me qëllim që t'indjekim dhe t'i pasojmë, t'i marim si shëmbull, t'i ndjekim dhe t'i pasojmë ata. Nga në tjetër të njohim më huesit dhe distansohemi nga rruga e tyre. E pa dushim më robi më falenderues dhe mirë njohës në e laud, s'fana o tala është i dërguari Allahot Alehi Salatu Sala i cili E falenderun të Allahun, s'fana o tala, dit e natë. Falej aish shumësa i qaheshin, apa jenteshin këmbët, dhe me këshardi bashortja e ti e dashur, aishja radi Allahu anha i thotoj dërguari Allahut, që pëj bën kështu vetës nënde? Nërkoj që Allahun, s'fana o tala, ti ka falur të gjitha gjunahet, nga të parat, dheri të këtë fundit. Tha profetisëll Allahu a.s. E si mosimë rovë falenderu e së aishë,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 Prë Allahu subhanahu wa taala e quajti Allahu subhanahu wa taala rob falendërues. Nga ana tjetër, Allahu subhanahu wa taala i dhuroi iblisit alayhi lanatullah shumë mirësi, por ai u tregua mos mirnjohës për buzësi mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ju vint urdhri të Allahut subhanahu wa taala nuk iran Ademit, alehi, sram, i ran në sejdë Ademit alayhis salam në shën respekti ndaj urdhrit të Zotit dhe me mendimallësi tha ene khayru minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahum min tin min toyl un ya mai mir se ai mua me kriova me krijove prej zjarit ndersa ate e krijove prej bartes per shkak te per shkak te mendimallësis dhe mosbindjes allahu e beni lanet e perzurri nga meshira e ti dhe vendosit a poshtrojë përjetësishë në zjarin e gjëhenemit, atë dhe pasu e steti. Në kuranin familartë, Allahus Sufana Moteala ka përmëndur disa për e popujve të cilët i ka begatuar, për ata janë të reguar mos mirë njohës. Prandaj dhe dhe ka vendosu, Allahus vendosit i ndëshkojë, me qëllim që të marin mësim dhe brezat që vinë më pas, e për këture popujve ka përmëndur në që ka përmëndur në kuran, janë bit e Izraelit, banorët e sebes, e të tjerë. Njërë zitë, sa doj që të përpiqen, nuk mund të japin hakun e falenderimit, njërësive të Allahut, s'fana o t'ala. Ta Mandje vetë falenderimi ka nevoj për falenderim. Habit shme, falenderimi ka nevoj për falenderim, po, njëri mënë qërfot, për derisa falenderimi eshtë njërësi pre Allahut, Obligohemi të falenderojmë Allahun së fa na o tala për këtë mirësi. Në fund të fundit, nuk mund të falenderojmë Allahun së fa na o tala nësa i nuk në i mundëson këtë gjë. Një djetarë, thot, Tarik, Bnu, Habib, thot, vërtet haku i Allahut është shumë i mathë. Dhe kryesat nuk japin do të kur haku në falenderojmë Allahut së fa na o tala. Pa dyshim, mirësi të Allahun dajnë neshë janë të shumëta e të panu mërta. Por, gjithës e si u gëdihuni dhe ngrisuni të penduar. Një robë adhuruës dhe i përkushtuar. Kishte jetuar në një ishu, një jetë të tërë, ja kishte përkushtuar Allahu të Subhanahu ta'ala, i vequar nga njërzit. Këvdish, Allahu të Subhanahu ta'ala u thot e njëjve, o e njëjtë e mi futen i këtë robin ti me mëshirën ti me në gjenetë. Ndërsa këjë rob adhuru esë por i njëramt, që nuk i kishte vlerësuar mirësit e Allahut së përna o tala ashtu se gjithë duhet, thëtë, o zotim, jo jo, me punën time? Mirë, thëtë Allahut së përna o tala. Ate rëta shojim punën dhe adhurimin tëndë. Allahut së përna o tala e urdhron e një gjithë që t'ja pëshojnë vetëm një mirësi që apeshoj të gjitha veprat dhe adhurimet që kështë e bërgjat gjithjetës në njërën anë të peshores, dërsa në anën tjetër të vendosej vetëm mirësia e shikimit. Dhe kur u peshua, u pa se peshore a anoj vetëm nga të një mirësia vetë me ajo e shikimit. Atere Allahus fano tala me dretësine ti tha, futën i robin tim, futën i robin tim,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 Po sa, e sa, e sa, mirësi gëzojmë, ne. A e kemi dhe në haku në falenderimit për mirësi që në ka dhuruar Allahus S.W.T. Thotë Allahus S.W.T. një hadit këtësi, o biri ademit, ti nuk të regoesh i drejt me mua, unë të ofroj dashuri në përmjet begative, në dërsa ti, ma këthen me uretje në përmjet më kateve, të këmë zbret mirësia, të këtëj zbret mirësia ime, ndërsa të kun, në gjitet, liksia jote. Kjo adith është një qërtim për gjitha të njëres, të cilët i keqë përdorin begatit e Allahut, s'pana o tala, duke, e këndrështuar Allahun e lartë madhruar. Vlezër të ndëruar, ne duhet të regohim i modest. Ne duhet bëjmë kujdes që mos i mëmbasi mirësit e Allahut, s'pana o tala,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 Nga para dhe nga mbrapa, nga e djatha dhe nga e majta, e shumisen e tyre nuk të taj gjesh prej falenderuesve. Gjithashtu, shosherimi me njerës të këshi, në bën që në tijarojmë mirësit Allahus, a ta në angazhojnë me vepra të këshia, e në këtë mënyrë në nuk arimë të falenderojmë Allahus, a ndryshë nga besimtarë të cilët në kujtojnë për mirësit Allahus, a ndryshën në kujtojnë për mirësit Allahus, a ndryshën në vepra të mira. E lusim Allahun, subhanahu ta'ala, që të nabëj për e roburve fale në rues. E lusim Allahun, subhanahu ta'ala, me një lutje shumë të bukur. Lutje të cilën profetisë sallallahu aleyhi vësallem, ja ka mësuar muadhën në gjebelit. Dhe me këtë pojë përfundojë, inshanahu ta'ala, i thotë, o muadhën të dua shumë. Vesh Mosaroj, i thotë, pasë, Çdo namazi ti lutesh Allahu subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala, ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Me këtë lutje po e përfundoj thash. Emisionin e sotëm, duke lutur Allahun subhanahu wa taala o zotë ndihmë, të të përkujtojmë, të të falenderojmë dhe të të adhurojmë sa më mirë. Wa sallallahu ala nabine Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamu dessimam kathira walhamdulillahirabbilalamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh